د نه ننو درس به د منږوتاسې د کمونیزم د پیژندلو په سلسله کې په دی موضوع باندې وي چې دا کمونیزم ولې منته راغې اول درس د منږ اواسې په با دی باندې ووو چې د کوفر یا د معاصر کفر دی دولونو پیژند ولې ضروری دی او په با دی باره کې تفصیلی خبره وشتر یو ساعت هم زیاته خلاصې دا چې قران هم مؤمنانو ته ایمان بین کړی چې ایمان راوړي هم لري کوفر او د کوفر انواو او د کوفر دلایل او د کوفر شبهه او د کوفر اعتراضات او د کوفر جدلیات د انبيیاء عليهم السلام سره دا بین کړی تر څو مؤمنان سمانان د کوفر نه ځان وساتي د بارکم تفصیلی خبره کړي دا دوپاره تکرار ته ضرورت نشته دویم اورز درس د منغو تاسې څغذې کومونزم دی, دی پیجندلو په پی ضرورت باندې وا چې کمونیزم باید ولې او پیجنو زه کته دی او چا زه هم ته بداره چې وڅونه کومونیستي دولت شته دا نه کومونزم شته ده او نه په افغانستان کې دوی حاکم دی نظام نه لري دلایله نو دی دی ضرورت نشته په دې خبره باندې دی کومونزم دی پیجندلو په پی ضرورت باندې منګه په درس کې تقریبا یو ساعت یا یو ساعت خبره کړې اغد دلایل او عوامله و, عوامل و اسبابا بیان کړي و چې دا خبره واضح کوله چې والی باید مسلمانان کمونزم و پیجن او خصوصا افغانانی والی باید و پیجن ځکه کمونیزم د ټول مسلمانانو دښمن دی په خاص ډول د افغانانو د افغانانو تر 2 میلیونه زیات انسانانو وروجلي کلی ورنکړي دي خارونه ورنکړي دي په میلیونو انسانانی مهاجر کړي په میلیونو انسانانی مایوب انسانان کړي دي او اوس هم په مختلف شکلونو باندې وجود لري کله چې بانه به بدله کړی وي سبب په بل شکل را سرګندیږي خو عقاید او نظریات یې موږ په خوانی دي د وخت مطابق تقاضا مطابق به ترمیم ورکوي اصول یې او مبادې یې موږ دي چې هغه کم دی, دی په خوانه پدریم درس کې موږ او تاسو د کمونیزم د معرفي په اړه کې خبره واورېدل کمونیزم پر لغت کسی شایده کمونیزم پر استلاح کسی شایده او دی کمونیزم دی وجود یا د منسترات للو مختصره تاریخ چم او آوری او یو چه میسیلونم داسی یاد کرده چې دی دغ معصر کمونیزم نمخ که هم دغ کمونیزم تا ورد نظریات د تاریخ پاگدو که مخ که هم تیر شوی که دیش شو دوم را به منظم نو دومره را به سره نختی او پدېشه کلباندي سیستماتیک نو خو چا دې دی خزید اشتراکیت خبره مخکی کړي ده چا دې دی دولت دې اشتراکیت خبره مخکی کړي ده چا دې محرمات او دې نشتن خبره کړي ده مختلف اغ نظریات پا کمونزم کې د مارکس پا کمونزم کې موجود دي د په بلابل او شکلونو باندې مخکې هم تیر شوی په دې باندې مونږ تاسو خبره کړي منرز ان شاء الله دی الله طلب فضل و کرم باندې پدی موضوع خبره کو چې د کمونیزم څنګه منستراغي خو ما کې تر دې چې د کمونیزم د منستراټګ قصه درته وکړم دا ډیره ضروری ده چې هغه اسباب او عوامل و پیجنو چې د کوم لوجن کمونیزم منستراغي ایلتون او عوامل و پی جنو ایلتون او سببون او پی جنو شدید ایلو جنو کمونزم منز تراره او ایلو جنو او حالات او نظریات او ایلت تاریخی مقتع و زمانه و پی جنو چو پکم که کمونزم او کمونزم تور تنور نظریات منز تراره زکر چه دغه روپایي نظریات، چې هغه کمونیزم ده کا لیبرالیزم ده کا یومزم ده کهغا سکوولزم ده هغه نشنلی ده کا ووضع قوانیل دي کا هغه گلووبیزیشن د که نو نړیال نظام ده کهغ د بشر د حوقکو نړیو اعلامیت ده که هغه د میلاې متحد منځ استل دي کا هغه د امنیت شورا ده د دی دې ټولو بنیاو او اساس یو به زماني تا او عوامله سره مشترک دي کله چې موږ دغه عوامله او اسباب وپیژنو نو بیا که کومونیزم معرفی کو نو هم پاسانه پیپیږو ځکه به خوري شو تاریخ شپه را معلومه وي کله نشنالیزم معرفي کو هم به خوري را معلومه که هیومانیزم معرفیکو وهم به خوري شبهه را معلومي که سکولارزم معرفیکو وهم به خوري شبهه را معلومي که وزعي قوانین معرفیکو وهم به خوري شبهه را معلومي که ديموکراسي معرفیکو وهم به خوري شبهه را معلومي ننبه ان شاء الله درس موږ تاسې په دې موضوع باندې چې کوم اسباب او عوامل و چه پا دی هغه په نتیجه کې دیدن مخالف نظریات منستر اغلل او بیا له اغونه عقاید او فلسفه جوړیش وی او, پا او, او پا دی هغه فلسفه په بنیاد باندې بیا نظامونه جوړشول او دغه نظامونه بیا انسانان تسخير کړل یا غمال کړل او په ملياردونو انسانانه د خپل یوغلنديرا وسته خپل ژغلنديرا وسته دا اسباب او عوامل کي په تفصيلي شکل باندې وو نو دا د کلونو درس غاړي ځکه دا مای تاس په خدمت کې مخکې عرض کړ چې تقریبا د 200 کلونو قصاده چې د 200 کلونو قصې په یو يو یو نیم ساعت کې وایو چې موږ سر سر ټکی وایو ته هم دوه وخت ورته نه بس کې خلنان به خلاصه خلاصه و وایو که ټول باندې پوه نشو یا ټول را معلوم نه شي نو دومره خو به شي چ ځای او دره کې هغه رخ خوب به ای را معلوم شي چې ددي موضوعو بخ خو رشي کم ځای کېدي بیاختاسې ماشالله ټول بانانانی یاست عالمان یاست د پتونونو محاصلین یاست اما یاستی ل مختده خلک یاست علم الله تعالی در کړی کتابونونه شته د اوس خو د انټرنټ زمانانه ده د کمپیوټر زمانانه ده زرونو کتابونه ی وازی په یو موری کار کې را ځي یا هرر چا په کورې کمپیوټر ته نور به بیا په خپله ولول یا زه دغه قسهته یا دغه معلومات داته په درې شکل باند نه وایم ځکهغا ډر وخت وواړي کې په شکل به درته ووایم ځکه قسه ل په سانانه هن نشین کېږي هم او سړی روان ور باندې تیرېدلای همشي کیسه خبر درته ورسته وکوم خو په شروع کې د قران یو آیت ما د تاسو په خدمت کې تلاوت کړ الله تعالی فرمایي او بالله من الشطو رظیم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه زات دا هر څه پیدا کړی خلقت کړي کړي ده هر مخلوق وهو او هو لطیف او غاب بارک بیندی الخبیر اگا دی په با هر څه باندې په دې آیت کې دوه شایان واضحه کیږي پرسته به مثال هم درته بیان وو دوه شایان دي, دو دي. يو بكي خالق یو د پکه مخلوق دا مخلوق د د خاالق یوسه رالیګلی دي د ان بیا وتهسط باې دغه مخلووف بیا وخت په وخت غې سر غړونه کړی ده او بهته را شلی دي په دی پهمهبانې د دی نه سر غړونه کړی چې دا د مونږ د ژون ضرورتونونه نه پووره کوي دا خبر نه ده دا دین سم نه ده دا د مونږې وضعیت مطابق نه ده دا د مونږ مشکلات نه حل کوئنا نعوذ بالله په با الله باې اعترااس کړی په بل ډول شکل څوک الله منکر شوي څوک به دي الله له حاکمیت نه منکر شوي دي څوک له تشریع نه منکر شوي څوک له انبياو نه منکر شوي دي څوک له علم نه منکر شوي په مختلفو شکلونو باندې دي الله له دغه راليګل شوي دین نه یا له راليګل شوي پیغام نه شهر نبي ته د دې نه انکار کوي او بهانه جوی هم په دې باندې سره راټولې دي چې د دې منګ د حالاتو مطابق نه د دې مشکلات نشي حل کولای په دې د دې منګ د پلارونو نه ده پلارونو خو د من بل څه ویلای دی بل شهیدي هر ډول بهانه چې راټولې کړي خو دې سر تک به کم داده چې دې سره د منګ سعادت او بهتري ناراضي کړي منب من نه لایو خو نو سعادت او بهتري به راځي لکه چې سره ار چابيزانته او بیل لاره انتخاب کړي په دې باندې منګ سمي په دې د منګ نیک بختی راځي الله تعالی فرمایي الا يعلم من خلق هغه ذات بن پيږي د انسانانو په ضرورتونو د انسانانو په وختونو د انسانانو په تقاضا او د انسانانو د سعادت په اسباب او عواملو په غيبن بن پيږي چې پیدا کړي دي همدغه خلق هغه ذات بن پيږي چې کوم خالق دې دي وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ بَارِكْ بِنَا دَيَّ اللَّهُ تَعْلَى هَرْتْ سَبَعَنْدِي بُوَيِّ دَيَّ اللَّهُ بَا خَبَرَّ دَا بَدِي أَرْتْ سَبَعَنْدِي عُولَمَاءً روح أو دي لباري يوميسال بياني ده ميسال من دي اللَّهِ فَعَقْلَيْنَ بَيَانَوْا وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى یله مثال څنګه شی خو فاسو دي, دي موجود وضاحت د فارې بیانو چې آیا نعوذ بالله د کفرانو د خبره اړتیا سم ده چې الله چا متصریالګلی دي چې د موږ نه یو بختینه شی راځک موږ بل لاره ورکو دی د دې لپاره کومه یو مثال بیانای هغوی وای د کون د نړۍ انسانانو د څومره موجودات چې موجود دي د الله تعالی فی نظام دي. دي الله طلا الله جوړ کړي پیدا او دا کنه چې انبیا وتره لګلی دی پیغامونه کتابونه الله قولی نظام دي. دا کون دی الله فی نظام دي. او دی کون دی چلولو دی پارایه چې احکام او لار خوونه ورتره لګلی دا دی الله حکم نظام دی قولی نظام دی و دا ممکنه نه دا متصوره نه دا چې الله تعالی دی جوړ کی یو شی او بیا دې چلول طریقه ورتره ولګی بل ډول د دې لپاره یو بل مثال بیانای وي کوئی انسانان لا داس نه کوي چې کمزوري دی و تاسو یو فابریکه یو شرکت وو غوري او کمپنی وو غوري هغه مثلا جوړ یخچال اخچال چکه لا اخچال جوړ کی به دغه اخچال د صحیح چلو چل د پاره د صحیح استعمال د پاره د ورانېدلونه د بچکی دلو د پاره د خطرونه نه د ځان ساتلو د پاره ل یخچال اخچال سره کتاب شامل لري چې کټالوګ ورته وایي موږ تاسو ته په امي سره کټالوګ ورته وایي هغه راهنمایي ورکلی کلیوي چې برق دومره ور کوي درجه دوغه مره سااتې د واه دوغه نه خلاصې سات دوغه به بند نه دوغه نه لريې ساات دوه به ورې سااتې په وړې به درجه ساتي. ساتي. دا ساتې په ژمي ک به داسې ساتې په دغه د اوول برخ به چلای په به نه چلا دغه زاته به بلکل لاس نه وورړي او دغه ضایه به لاس وړي د لاس ورلو طرریقا هم بیا در ته وای دا ممکنه نه ده چې یوه کمپنې دي جوړ کې ااخچال که کتلګ ور سره کیدی دراډیو دا ممکنه ده او که اغه کیدی نو څه به کلی دوا کارونه به یو کړی یا بس اهوه شوی ساهو بیکړي الله ساهو کیږي نه او یا هغه بیا کلی نه په هغه به جوړي یو څه کتلګ ور سره کیدی بلشي الله نه پهوها هم الله علیم ذات الله خبير ذات یا مثلا یو کمپنی جوړ کی موټر خو کتلګ به ورسره کی دي تیاری چې وذرونه بيداسي کوي ټیرونه بيدونه هوا ورچوي فشار بيداسي ساتي دا د انسان چې داسې نه کوي چې مخلوق ديناتوان دي کمزورې دي مخکې نه وو سبب بیان نه وي ماشوم توپ طفولت عجز دی ټول مراحل اوز ده ده نو تیر سو او هم عاجز دی اغل ادس نه کوي نو دی الله پبارک دی الله په حقیقت څنګه انسانان داسه تصور کوي چې دی الله فعلی نظام دی یو شې او قولی نظام دی ورته دی دی مخالف راله غلی الله دی فعلی نظام یو ډول جوړ کړي او د دغه نظام دی صحیح چلول او دی پار دی به صحیح خبر ورته نه ریاله غلی غلطه خبره دی ریاله ممکن نه الله په حقیقت به الله ده هرچه پیدا کردی او الله تعالی ده ده نه د استفاده کولو او ده, ده سره د مناسب تعامل دلو, دلو لپاره په هر وقت که په انبیاء و علیه مسلاة و کتابونه باندی صحفی را نزل کردی ده ده کون سر د تعامل ده پاره بیت لرقوونی کردی د دو خلکو چېای د الله بدین کې د مونږ عادات نه شته د ځکه منو یا لیبرالزم منو یا هیو منو یا نشن لزم مننو یا م قوانین مننو د الله قوانین نهنو دا وای د شر ضرورت نه پوه کوي دا ساللهسه کاله مخکې خبره وه او رن ببد شوي شرایید بدل شوي او غښتنې ضرورتونونه بدل شوي نو منږه ځکه شریت نهو اوس نور یان مننو د سې مې د ځان تیستلو خلکو د تریستلو بحې دي چې کوي نو دا خلک بیا منی ش مننی ول نه چې د الله لهخوا د پیغام ورته را شي دلته لاما وایي د دو کارونه نه به یو شوي ی خو بهداوي چې دغه کمم پیغام چې د اسمان نه د لو ح محفوظ نه دی الله له لور لپاس سر راغله د د انسانانو ته او دا د دې ځمکې د څارو د انسانیت د څارو د چلوولو پوره رهنمایي او کفایت ورکې ده وي دا پیغام سید شراغله خود ده او نبی علی سلام او د نور انبيو علیهم مسلام هم هر یو په خپل وخت کې خلکو ته هم ده خود اغه زمانی خلکو ته چدا او رسېدل اغه هم تللی او انبيو علیهم صلوات و سلام هم په فات چې وی دي تللی دا را ورسته ورسته نسلونه چې دو خلکو نه مشکل ده چې پښه وي چې د الهي پیغام خلکو ته بیان کړي سم نه دی په اصل پیغام کې مشکل نه ده دا خلکو ته بیان کړي نه دی په دې معنی چې په دې دین کې تحریف راغلی یا په کې تحریف راغلی یا په کې بدعات راغلی یا کې جاهل راغلی یا په کې تعویلات راغلی یا په راغلی خلک دې بیان نه ناتوان شي وي چې ملاان پختتن ک لاړ ل <سؤال> نهپېږم بل ملاانه پخته راغوي نه پېږم دریم چلورم لسم د چ نه پېږم می تن نه پېږه د ما شاګت خواایي چې زه پېږم خو دته به غ غنیسم دا د انګ شاګت ایي چې زه پیږم د ته به غوګنیسم نو یا خو مشکل دا پېغ شوئ ده چې دغه لهی پیغم خلکو ته بیایان شوی سم نه ده چې بیان شوي ور سم نه ده نه پهغله ته پو شو ده یلاده پیغام نه نوذ غلط دونه بل خوای مخه کړی ده یا خدای مشکل پېښ شوي او یا دا مشکل پېښ شوي چې الله پیغام سم ورته رسې ده لیدا هم په هر زمانه کې سم رسولای ده ورته خدای دې ذهن دې ظرفیت نه لری چې په دې باندې مشکل ده یا ور کې عناد موجود ده و اني ګورم چې په دې مخزور او منډم من نه منم یا د پییګینه په دکه حاضر ده دکه دا د دې الله په پیغام باندې پییګینه نه څنګه پییګی به لزان یو بل شی جوړ کړي یو بل طریقې ځنته یستلې ده کوم دی الله فیلی نظام واحد دی الله قولی نظام قولی نظام کلم د فعلی نظام سر په تصادم کې ناراضی کله چې تتصادمم د انسانانو تر من ده د منږ په وخت کې یا د انسانانو په دزهن ک چې راځي دا به د دوه مشکلو یو واقع شو یا خو به دا چې دغه کوم نقل چې را رسې دل دا به صحیح بیان شوی نه یا به را نقل شوی یا به په نقل کېدلو کې مشکل راغلی چا به صحیره سوی یا به را رسې دللی و خلکو ته به صحیح بند شوی نه په بیان کې به مشکل پی شوي او یا به دوه مشکل دای یاخه بل <سؤال> د نقل سینې نه راغله یا به دغه کم عقل شپات په نقل باندې پوه دا به دې ظرفیت نه لری دا نه په یيږي اس کامل غناله دا دا ورسته بیاي و زمانه کې پی دغه محدود عقل والا انسان دې ته ضرورت لري چې د خپل عقل معیار و نه دغه نقل معیار وګني وای چې زپرون نوم سبب بیان يم تر پرون ما شوم او معاجز يم ناپوه يم لیکلسم لانو زه د نوې مستریه خلاص شومې دالمانه مخكي شتوق ثواي او همي فنقل برابر او همي برابر دي وي وي دي دي و دي دي اقل او دي نقل ترمن ستزاد نشتا يا بدا نقل سمرا غليني يا بدا اقل انسانانو چې بیان شوه د اهم روغه ورسته په دې نقل کولې چې مشکل یا د تحریف په شکل کې راغله یا د تعویل په شکل کې راغله یا د بدعت او اضافه او نقصان په شکل کې راغله یا د اقل تغياني شوه دا وي چې د هم نن زلزلانه نور شین جوړه ومه دخمه مازیو مثال او مقدمه درته ویلی چې د ارت سوق صدر توای چې بس د دي الله دین د دي منګ ضرورتونه دا الله فور تور تړي الله فور تهمت وای دې آیت آیه دې روحنه دې معنا نه انکار کوي چې الله یعلم من خلق اغزات بن پیږي چې د هر څه پیدا کړی وو هو اللطیف الخبیر اpartite 7 نه مبارک یو باندې پوي دې اpartite باندې دانا او هغه د خبر دې ځکه هغه پیدا کړی هغه بل نه پیږي انسان چې انسان ده هم د موټر سایکل په صندوق کې د تایر کتابچه نور سرګ دې او تلویزیون په صندوق کې د رادیو کتابچه نور سرګ دې ه کو دا <ملا> په باې چ لږي نه نو چې انسان داس نه کو الله به نهضلات څنګه کوي دد مثال نهروسته راضو دی ته چې د کمونستان یا لیبرالان یا حیمنستان د اوسسته بیاشره کو تا ته هر یو خخل درس د حیزم په باره کې بل درسته د لیبرالزم په باره کې بل درسته دموکراسی په باره کې بیا بلیل د وز قوونو په باره کې انشاء الله بلیل درسته د نړیوال نظام په مبارکي به بیل درس د بشړ د حقوق د نړیواله اعلامیه په مبارکي بیل درس د ملال متحد د مؤسسی په مبارکي بیل درس د ګلوبلایزیشن یا تو په مبارکي بیل درسته د به ان شاء الله په خپل وخت به هر یوه وایو نو که اوس مې یوازې نمونه کته بل په بلبسي تاسو ورته ضرورتنګی کېږئ ما ځکه د منو تاسو خبره یوازې کومونیزم باندې روانه ده اوس دا چې کومونیزم څنګه مونږ سره راغی ما ته مخکې ویل چې اول به هغه حالات ا هغه شرایت غا سباب او عامیل بیا نه وو چې کمونیزم پههغې کې موجود شو او د نور زمونونه هم پهدې موجود شو په همدسې حالات رازو اوس اصل ل ک ته د کمونیزم او دی نور موجو زمونو د پیدا کسه خو داسې وه چې دا په اروپا ک پیدا شو. نه کمونیزم د اسلام خپل مال ده إن لا 유튜�فة أن الإسلام اخبر مال حول بقوة نشراتات التجطيرين إن لا البياراليزمًا بالإسلام و handyما الأسلام هو نقمن لماذا إن لا وزعさ بارد إسلا وعن الإسلام حقه شيخ أص пока مع ذلك عليكم دينكم وأطممت عليكم استطاع الشرح و رضيتا لكم الإسلام الكثير منّا oneرف تقوضت عليكم يعاني裝 مثل سенти wala Se لوحول الإسلام كان رفيهم باره commun البته فهم عقل اجتهاد د بغواړي چې د زماني لپاره یې ده چې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا نقل یادر لګل شوی وحي اغه ده اروپا کې اوس اروپا کې ولې لین نه ان کار پای شو د کسه وکده ده په لاډو لاندو ټوکو کې تااس ته چې اروپایان نصرانیان دي ش ځان ته مسیحان وي کرچن ځان ته وایي په اسلام کې دوی ته نه سررانیان ویلکې نه سواررا ورته ویلک دغه نه سورا فأروباكي وسيدلا ووسم بكيدي او الدغنة صاراو ايواري في مختلف شكلونه باندي لدينا بغاوت وكاو تسا كومونستان شوال تسيكولاران شوال تس هيومانستان شوال تس نشنلستان شوال فمختلف نورو عقايدو باندي سار شوال دا انحرافورتا له د خوانه راغله اغو فن تشکل عيسى عليه الصلاه والسلام الله تعالی بورتك تک اسمان ته د حواریینو د ملګرو د د دین د فلسطین په شاوخه کې خلق عليه السلام په فلسطین کې پیدائشو د فلسطین نه الله تعالی پور تک اسمانو فلسطین بیا د سوریه شام سره او شام بیا د تورکی سره لګیدلې ده کله ښه وس پمخ کې زړندوی نو ما به تاسو ته فار ځای ګوتې خودله بیا د اروپا سره لګیدلې ده بلکې دی وسنې تورکی یو برخه ده اوسم په اروپا کې د استانبول لیکه او یو برخه په آسیا کې ده دغه تورکی چې وا د نوم په خوا تورکی نه و د دې نوم شرقی روم و یا دیزانس دولت وا یا دیزنتیا یهم ورتویله یا کوسطنطینیه ورتویله دیغه اپایتخت استانبول تا دته شرقی روم ویله او ایتالیا ته روم ویله او په قرانه کریم کې چې کوم روم یاد شوي دی هغه روم نه دی روم نه دی غلبه الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون ده کم روم چه یادشاوی ده بصورتی روم که ده ده ننانهی تورکیه ده چه پرون دیت شرقی روم بیلکی ده نو ده ایسا سلام ملگر د ده حواریینو دوی پا فلسطین و بیا پو شام ده شام و رست بیا پا ننانهی تورکیه چه پرونهی قسطنطنیا نویده پا دی که بالاخره ده دینی مسیحیت کرا کرا کرا کرا خلقو ترسعوه او پا د کم ده ده زکر اسلام نخودا دیر مخت خبره ده. ایسا علیه سلام هم ده دیمه. یهود چه ایسا علیه سلام بد نسبت که و نعوذ بالله ایسا علیه سلام ولد زنا گرنه او ایسا علیه سلام دی وجلو کوشش هم ام دویو که و که و نه یا دی تورات لیشریت نه رو رو بغاوت او سرکشی گرنه لی. مسیحیتی بیخی مانه نه. ایسا علیه سلام بیخی بیخی نه بانه دغه يهودانو لمسيحيانو سره یا د ایثال اسلام له د شاگردانو سره دخمننی شو وکه او دا دخمننی به وخت په وخت زیاته دله زیاتې دهله بلاخه دغه د شان او د انتقیې په سیمه کې یو یهودی چې دي ایثال اسلام د شاگردانو ډېر سخت دخمنوه د شاول نو د ی عالم و مشر د به غوتلل چې د مسیحیت ختم کې نه ختمې وقت بو وقت به مختلف قسم توتیه او دسیسی د دوی په خلاف باندې پکاره چولې او حتی کلب دی سال سلام نشاګردانو او شاګردانو شاګردانو او دا سلسله داخله به ول ورونه تهمتونه به بعد دی یو بله طریقه پکاره وچوم نور خجب <مخبل> م ده دلیل او منطقه او عقل مخبل دي بس لدینان نه بدا دین خراب کما بیرون نه خو داخله نه مانی نبی دا داوا وکړه چې زه یو وخت دا سي انتاکی ته پلار باندې روانم او اسمان نه غږ را باندې وشو بیا یو رڼا مې ولیدل او په آخر دای دا ست تعبیر کړي چې ما ته بیا یو ډول الهام یا وحیه وشو بس نور مسیحی شو او مسیحی شو دا مسیحیت ک دین ده او ته دا دین خبر کوده دی ایساع السلام د شاګردانو او د حواریونو د دوم لا تړایشه دا داوای په خلکو کې خپرکړه او خپل د يهودیت نه د سپه منافقت باندې توبه وایستله ترڅو چې د ایسایت یا ایساع السلام د دین د خراب کی دغه شاول يهودي اعلان وکاو او بیا ډېر د فرمان فرمانبردار او عاجز او متوازی د سړی شو د منافقت له وجې نه دادی مسیحیت دین ومانه شکل د مسیحیت ومانه د د خپل نو مهم د شاولنا بدل ک پاول یا بولس په نام باندې د شهرت ومانه دغه بولس د وخت په تیرې دلونه باندې د ایصالې سلام د دین خلق ته داسې معرفي کچوي د ایصالې سلام په نوموځ بالله دی الله زوی دی او الله چدی دا د دریو شیاونو نه جوړ یو حساب دی او یو الله دی او یو روح القدس دی نووس بالله ان دغه دي توهید دین چې پیسال سلام ان رغل دای په تسلیسی دیګونی تو بنده واړاو او بیا دغه د پاول یا د پولز یا د يهودي شاول دغه دین او دغه نظریات د قسطنطنیه لاله اروپاته ورسیدل ایتالیا ته ورسیدل فرانسې ته ورسیدل جرمنی ته ورسیدل بل اخر شرقي اروپا او بیا مرکزی اروپا او بیا غربي اروپا دا دین التورث یدار او پات خو د دي توحید دین دا دغدی سید دین شکل په فلسطین کې او په شام کې او انطاکیه شاوخه او ندی دا د دي توحید دین وو په زمانه پتی ردل دا ورو پاته په کوفر په شکل کې ورسید معنا ما دا, دا ماذا خسر العالم المسلمين یا نرید المسلمانانو په پرزيدل صلی الله صوره کړل دې حق دین لشرون هم دوی ته شرک راغله نو دغه مسیحیان په دې شرک د درې ګونی توپ کې رالویشو د دوی د 10 سره هم روانه روانه خو هم دغه شرک ته هم دوی مسیحیت ویلو د دې نسبت به عیسا السلام تکاوا اروپا ارو شایان سایانو شکل ولی د مسیحیت د دین چوله سونو ومانه معنا خلق و نو بیا دوی هم د دې خاطر بنده چې د ولسون او د پاتسونونو نایزان خلاص کړي دوی امدادي ولسون دین ومان دوی هم دی وی منګم ایسایان شو. نو پادشا چې کله ځان ایسایي معرفي کړي د پادشاه د دا دسته او دسته او طبقه او قازيانو واليانو مسؤلین او جنرالان د بچت سو دوی به هم د پادشاه په تابعیت وانه دوی دغه دول دین ومان خو یو خدای دین وره غلې د دی شرک دین و او دویم خبردارشد دوی نه غوټل خپل زړه زړه رس مورواټ زړه عقاید اخلاق زړه د ژوند نظام دام للا صور کې نو بیا یې هغه خپل پخواني یوناني نظریات یا د روم پخوانی نظریات دای وخت سل د مسیحیت سره ورګټ کړه یو مکسچر یو کنجړه د تس تیز وړ کړ چهم پکې بت و هم پکې یو شنګ د عیسایت و هم پکې د روم او د یونان زړه فلسفه و هم پکې د دوی اخلاق و هغه پخواني د یان فلسه او د روم پخوانی دینی نظریت شو هغه خپله په شرقونې ولاړو ځکه رومییانو پهخوا د دوی په د قاو کې او د دوی په د دی ېسوو کې ډ ډرن اوسله اوس بله ډیرر خدایان دو خپل ک ګی د مینیې د پ پاه یوخ ګړه للی د او دونو د بل ګرنه للی د خصو د پاره ګه للی د نوررو بل ګن لئ قوت د پاره بلګه للی د کمزورې بل ګه او بیا اوسله اوسبلله د دوی د زړ ادبيات څ سره ګوري به دا خدایانو خپل منځو سره په جنگ چولی یو په بل باندې واهلي دی بیا یو بلنه تختې دی خلاصہ دا چې دغه ډول شرکيات په دوی کې مخکنه موجود وو او د ایسایت هم د شرک په شکل کې نو ایسایانو یا اروپایانو اصل دین خو یې و نه لیدونه لید خچغې او شنګ ورغله او هغه هم د خپل زړو خرافاتو سره ګډ ک بل په اروپا کې دغه مسیحیت نه جوړ شو چې مې الهي اصل درلوده نه یې اقل باندې ولاړ نور دا خلک دي څنګه دي شول خلک دی وخت په تیرې د لوی په دې دین باندې اعتماد لاله ورک دي دین په تیرې د لوی په اعتماد لاله ورک اعتماد ولاله ورک ځکه اروپایان دلته درې طبقه شول یو بد بادشاہ طبقه او د دې درودسته او نظام او قاضیان او جنرالان او وسکري سیستم او امنیتي سیستم د ټول یو ته طبقه غنل کېدل دوی متبقبا كليساوه شبابو يا دویغه مذهبي خپل, خپل تشكيلات بيو با هر ولسوالي هر ولايات هر کلی کي بيخپله او دي بادشاهه با هم په خلقو باندې ټکسونه اماليكړي او خلقونه بي ټکسونه راتول پولیسو په زور او دغه دینی دغ طبقه یا دغه کلیساواله دوی به هم نه خلکونه ټیکسون راټولول دوی خپل مذهبي پولیس هم درلودل او د پادشاهي پولیس نه به یې استفادہ کوله وخت په وخت به له خلکو نه په مختلف او او با و نومونونه باندې مذهبی یا دینی ټکسونه را ټولول او که بچ نهول کول نه بیا خپله هم تازی او د باشاه پاس باندې دغه د حکومت پلاس بند به هم تازی بهول یو طبقه باشااو د د دارو دسته دومه طبقه و کاسا او دریمه طبقوه د اروپایانو عام خلک چې زیاتره په دقانه یمالداری باندې مصروف و دغه دقانانو مالداره خلکو به ټول کالکره نه وک له و به بحاصل پوخ شو درمن به چې جوړ شو نه بیابان پازار دې چې اده د خواری ځای ونيسي او د حاصل د خپل کوټويسي د پادشاه پولیس برابر سي د یو یا برخه به هغه ته په خپلو ټکسونه کې وړا او د کلیسا د چرچ پولیس برابر سي د پادریان هغه خپل برخه ته نه وړا د ته به بیرته دوم نه څور پات شو چې په ډېر تکلیف به یو برخه ته خونته ساته او یو برخه بس قوت لا يموت دوم راکوه چې تر فصله پورې ځان پی باندې ورسی نو د خلک په اروپا کې دی دن او دی دینداری او دی کلیسه او دی باتشه دی, دی زلمنون او نه تنگ شول دی باتشه او دی کلیسه تر منز او ترن داسی موجود وی چه باتشه با دی کلیسه هم لا ترکا و قلیصه با دی باتشه هم لا ترکا و قلیصه به چې د چه, بادشا بادشا دا دا چه کلیسا دی باتشه د باتشه دی امنا ترت صون حالا ش قلیسه دی شراییف چپپی نوه اگوال خلقو باتشه نوځکه بادشاہی کلیساته محتاج وو او کلیسا بیا څنګه بادشاہ ته محتاجه و کلیسا بیا غختل چې په ټوله اروپا کې هر چیرې خپل جائدادونه ولري خپل ملکونه ولري خپل ځمکې ولري خپل مستعمرات ولري خپل زایونه ولري خپل کلی ولري خپل دولت ولري او د اغه ساتنه باید د دی, دی نظام تر څورې لاندې وشي پادشا ورته هم د صلاحيت ورکی وه مې ساتنه وکړي نو خلق هم له بادشاہی نه تنګو هم له کلیسا یل تنګو د عام خلق شو دوی داسې د دین په یوډول کرک او نفرت کې به وسېدل خو چاره به ځک نه و چې اندکترین خبره به د دین په خلاف وکول دستي به ورته مرتد شوي ته زنديق شوي نو عقبه بیا بي او هل د بول وجل او سوزاول بي او کلیسا او بل سلسل شروکه دا چې خلق ته به ګناہوں د پیسو په مقابل کې بخاله دي ته به د غفران یا د بخنه چکو نه وی کلیسا اعلان کو أو خلقتا اول به خلق په ذہن کې دارا وستا چې د دې کلیسا مشرد شد الله تعالی مستقيم نمند د ډایرکټلی د دې خبره دی الله خبره ده او بیا به چې خلقو چې ګناډر نه وشو نه خراب وي همک دی الله نمند د صلاحيت را کړ درته بخوي کنه او د هر ګناډ پر بیا پیسې مقرره کړی مثلا زنا په دوغنه بخم غلاپ په دغمه بخم قتل <سؤال> په دغمه باندې بخم ظلم <سؤال> په دغمه باندې بخم دمحارم سره زنا، <سؤال> مور سره <سؤال> خور سره اما سره ده په دغمه باندې بخم بیا به خلق ته هم کاراسانه شو ګنابه وکړه را بغلا ته به هیڅ ادا کو ګنابه وبخله شو چې به ورکو ورته بهغه مهم وبخه اخلاص ته به نه ته زیږي اخرت کې د عذاب نشته ځکه دنیا کې به کنه درته وکول دغه موضوع په مسیحیت کې یا د اغه زمانې په عیسایت کې دوا کارونه وکړ یو کار خداو کو چې خلک په ګناور ځړور کړي چې بخلې کېږي پیسې لرم خلانو شم کلیسا ته په فیس ادا کوم ګناب مراتو بخلې شي نو بیا د ګنا ميزان ولې ساره ومه نو خلک په ګنا باندې ورزړور کړي دا یو خبر او دوا خبره دا چې د دین نه یو تجارتی معاملې یو بزنس یو ورن جوړکړي دین دا او دیندار ته خلکو د داسې نظر باندې کتل چې بس د پیسو په غم کې خلک دي نه به تقوا و نه به زهد و نه به واز او و نه به د الله نه و نه به د جنت ذکر او تسبیح بس ګناهونه کوي چې مونږ درته بخو نو بل اخر دا روپا ټوله یو د ګناه ټوله شو یو د وحشت او د بربریت ټوله نشو نو پدې کې بیا په دې کلیسا کې په دې اروپایانو کې ځنې خلک داسره پیدا شول د دې کلیسا په مشران کې کلیسا په دغه وضعیت باندې انتقاد کاوه و دا ښه کار نه دی چې تاسو دین د دنیا لپاره استعمالوي او دا ښه کار نه دی چې تاسو خلک توبه ته نه پرېږدي ځکه په مسیحته دا اوسم دا چې څوک مستقیم الله ته توبه نشي وستلی کلیسا ته به ورزید خپل ګناه اعتراف وکوي ټیکس باندې کوي بیا به غذرته توبه به دی قبولې په خپل څوک دی الله نه مغفرت نشي خوښتل دا اوسم مثال دلانه مخسرات خپل نشو غوښتلای خپل کلیساتو بورځي هغه مذهبي مشرته ورته دغه دغه جنایت مکرای د هغه به بیا ګوري چې د پڅونه باندې ارزي مون ا پیسې به تخلي او به هغه ګناورته معاف کړي نو دغه مسلمانین چې په دوی کې را پیدا شو هغه ورته ویل ګوري د دې توبه دروازه په خلکو م باندې وي پر دې چې کچاکې د انابت شعور پیدا شي خپل الله توبه وباس او بلدا چې د دین احکام بدلووي ما دغه د سا سره سلام پهدین کې او په طرریخه کې نو چې د تااسې د پی سوو په مقابل کې د خلکو ګناونه او بخی د نهواړی خ دا چې د کاسا مشرران په دیې خپل مادی توانان ګاه نو بیا دغه مس چې چوک به را پیدا شول یو څوک د جون هیس په نامه باندې را پیدا شو په اوم کال کې پیدا شو د500 میلادی کالپې او صیدلی وو ته خلکو ته دلی کلیسا مشررانانه ته ویل چې ګوري د به د اتونه د کارونه مک کوي دا په مسییت کې نه دا تااسې مک کوي نو بیا به زادده دی چې د په د مشهور بې عملو کې ه ته ینند شويته کاف شوی په ادام باندې محکوم کوي په با ور بندې اوس خپل دی کلیسا عاالې وو وایي ته منګل دی کارونه نه منې کوي اوورسته بیا یو بل ک را پای شولو ده جان وکلف په نامه باندې هغه هم هم دغه سي تعذيب کوم دحرمان فیصله د په حق کې صادر کړ چې ته د الله د رحمت نه محروم شې معنا لدين نه وته مرتد شې روس بیا د جان روکلم په نامه باندې یو څوک پیدا شو روس بیا ديزي د روس اريزماس په نامه باندې یو څوک پیدا شو خلاصہ ده چې دغه خلک به د اروپا د کلیسا په مربوطه خلکو کې وخت وخره پیدا کېدل او هغه با دي د کلیسا مشرانت نو نصیحت کا اوښتاسه دا طریقې مکه وای دا ظلم استبداد دا مکه وای هغه بنمنه لودې به تعذیب ول ورسته بیا یو چوک د مارتن لوتر په نامه باندې په سوار لسو درېهه یم میلادي کال کې را پیدا شو تر 1500 شپږ څلوختم میلادي کال پورې دی په اوسیدو فجرمنی کې دی دې سری د کلیسا په خلاف باندې یو تحریک شروع کړ د پخپلم د دوی مذهبي عالم وو او دی او مذهبی عالم زوی و دوی ل چې د تاسې خلقو بدادین او دینی فضا په خلقو باندې تنگ کړي ده او د تاسې د هغې طریقې غلطه ده د داخ خلقو توېل چې خلقو ته اجازه ورکړي چې په خپل با په انجیل باندې نظام پويک په مسیحیت کې څوک په با انجیل باندې نظام پويول حق نه لري پدریته بورزي هغه چې څنګه ورته شرحه کړه هغه سیده په خپل د لغت په بنا او په خپل د شروع په بنا باندې څوک نشي البته ورست د پروتستانټو به د طریقه ما تا خلاصه دا چې کله د مارتن لوتر را پیدا شو نو د د کلیسا په خلاف بن بغاوت شو او کلیسا به د مرتد او زنديق وګاڼه او د ډېر مشکلاتو او تعذيبونو او هرمانونو ورسته دای دا دا بیاخر یو وخت کې مرشو خدای د پاتیشو خلکو ف پا اروپا کې د عیسایانو لپاره یو بل مذهب را پیدا کړ چ هغه دی پروتستانت یا دی اعتراض کوونکو په نامه باندې شو دا اوس امریکایان پروتستانتان دی جرمنان پروتستانتان دی او ځینی نور ځایونه کې البته کانډایان پروتستانتان دی او برخې استرلیان پروتستانتان دی خو د اروپا ډېر هیوادونه بیا کاتولیکان دي ایمان درې اومده لوی مذهبونه یو ته کاتولیک وای او یو ته ارتودکس وای او یو ته پروتستانت وای دا پروتستانتي تقریبا د 55% وکاله کېږي چې راه موجود شې وې کله چې دوی را پیدا شول نو تر دو وخت په اورې دغه د په خلاف باندی د مسیحیت په خلاف باندی د پاتشاه په پا خلاف باندې د کلیسا په خلاف باندې د نعوذ بالله د الله په خلاف د دي دینی تصور په خلاف د انجیل په خلاف د خلقو کرکه دوه ډېره شوه او دوه ډېره شوه دوه ډېره شوه شنو خلقو ته مسیحیت او دین او الله او پیغمبر رسول او کلیسا او دینی واعظ او ارشاد د اسورته باطل او خرافات شین خاریدل زکه چې دوی خپله تحریف کړی وو د اقتصمه په تفصيل زکه وکوله چې کلهم دی الله په دین کې تحجر خلق راولې دی الله دین تنکي او خلقته سم بیان نکي خلق ببل خواته مخه کوي دا د منګه افغانستان کې هم امدا پیښه وشوه د دی منګه ډیر خلک د دې وجهنه کمونستان نشو چې کمونځم باندې قانوني حغه ته به کوم انسان څه وسوسه ورواشه ولا <سؤال> څه پختنه به ورواچوله ملاقات براملات سه د دې څه معنا د دې پختنه جواب څه شه د دې اعتراض جواب څه شه هغه څه په دې نه پیغم بل ته و بل <سؤال> ته ورغی ما ته د یو پانتون پروفیسور پخپلہ قصره تکوله چې دیو مشهور پانتون پروفیسور دی نو به څه نه چې دغه په هر کې او نخښه غنلای کیږي هغه پخپلہ ما ته قصہ کوله چې نونه سو 57 کلونه کې زه په پوانتول کې شاګردوم کمونیسم په هغه وخت کې زو رخيسته یو تقریبا ټول دنیا ته ځان رسواله یو په یو شکل او بل شکل باني کمونستان او لکانو په ما تشووشونه را اچول پښتون نی اعتراضونه په اسلام باندې کول زه بلان دې کړی جمعات املاسي په املاسي دغه پښتون جواب څه شه اخو دا خبري بل ته وره املاسي دغه دغه خبري جواب څه شه د اعتراض څنګه دغه کفر شو ګوره چې دا خبري د دې نکي به وای چې بل ته څنګه چل شو س پهشان نهپېونه کوم کتابه و اصه را وړ درتهې وایم شبل ته بهواغل چې ملاسی پوتون ک خلک دغس خبره کې اییدله په باه کې د پیغمبر په باه کې انسان په باره کې د خلقت به د کوون په باهې او دغه دغه اعتضات دا څنګه غل دا یانمان خپله ویللیدي ن تا چې ویل ش که یو نجې را نوایي څ غلای به در ته او كان دغ شان بایدند ز نو هر ملاته به ورلم ورلم وروطلم د نفي زوا را کو واللی وجه داوه چې د ملابه زن پهدين نو د به یوااضې حوي پروفشنل بس یوازبه امامت کوله چو اصولاتو یاد کړیو نور نه په دین ځان په کړایو او نه کفر سم په جندل او چغبان رد وکي دا سلسله چې موږ تاسې درس شروع ده په دې خاطر شو چې دا کفر و په جن او رد په باندې خپل ځان کې وساتو خپل محصولین ته وساتو خپل شاګردان ته وساتو خپل مامورین ته وساتو خپل راتلون کې نسلونه ته وساتو خپل ځوانان ته او خلکو ته وای چې ګوري دا کفر بیخوري شای دا اصل نل دی د الله دی دي مخالفت ده د عقل سره جوړ نه ده د منطق ترم جوړونه داسې خرافات دي خو بس رنگ رنګاميزي کړي رنگ ور کړي ورته نو کله چې اروپا کې دغه ډول دینی تهجّر پیدا شو د دې دینی تهجّر شکلونه بیا دا و چې هغه طریقې دا وي چې مثلا کې یو چا به چې اعلی جوړ دربین موربین به جوړ کړي چې استوري به پې ولیدل به ویل چې هغه به داوا وکړي چې د استوري ولید چې حرکت کړي چې د کلي هغه خبر شو پادری ی کلی صار حو و دز مکه کارونه د پورا کړو و د اسمان سره خبر کړه ا له کافر شوی ګبیرون و یه له دا تیل داقه یابته وله توبه و بس دا تا سیوی له دا غلط دی هغه بویل ما بس تر کو وله دا راشد دربین ته تو ورتا ته خړوی نو تکافر شوی ګبیر سر ور ته وخره او د کلاکو ورونه د دندوکه پر سر ته جوړ کړ تل په د مخزو ته دا مخزو د استعمال کړی ترې د مخزو شربې یا به یو چاوي له داسمه کې ګرځي د حرکت کې دوران حالت کده خو ضد زپ زو ولاړې ته چې سمکه حالت مکافر شي چا چاب یو اله جوړ چا به یو نظریه وران د چا به کليسا باندې اعتراض وکړي ګور الله کار ده د بندګ کار نه ده تاسو په غلطه باندې یاستې یا به ته ویلې تاسو دې لپاره چې خلق ته هدايت ورسوي نه دا چې پیسې راجمه کوي تاسو خو د دنیا تر ټولو سرمایدار خلق شوي خو ته په کليسا باندې اعتراض کوي توا دې څه دې در وکړه نوبیا یڅوک ول سوكوال... چدوې تقریبا انسانان ده او وجل په مختلفو شکلونو باندې او دوه درزه عالمان مخترعين یا په یا اجتماعي شخصیتونه یا مسلحهن یا د سیاسي فکر خلق د ژوندۍ وسول دوه درزه خلق د ژوندۍ وسول او بیا یو کتاب لیکله او په نامه د مسیحیت جغرافي معنا ده چې مسیحیت هم دومره چې موږ په دې کتاب کې لیکله د دي دین اخوه ته خبر به قل باندې به با بندیز ل فکر باې به با بند ل اخترابانې به با بندید لګا د تاریخ په مطالب بندز لګو د نور خلکو نو په استفاده به بندز لګاو نو بلخره خلکو یو ان خلاب یو پچون وکوو ددنین دی په خلاف د کلیسا په خلاف د پاتشاه په پا خلاف او د پاتشاه د دارو دستی په خلاف او ټول راپور ته شول د فرانسی د انقلاب خلاب بیا آخری نه نتیجه چې په اتسه نه اتیاقال کې راپده شو شوروش او ته اتلسونه نه نوې کال پور بیا روان و دغه انقلاب یا پاتونیه یا دین دي په خلاف دا بغاوت دی یو شعار پورته ک دا شعار داوه ناره داوه چې اخریني پادشا د اخریني کشیش په کلمو باندې غرغره ک معنی دا چې کغوارې خلک د پاتشان هم ځم خلاص ک او د دې کلیسا له د تنگ نظر ديني مشرد نام ځان خلاص ک او یګوري چې ټول ټراسي در نزاې نشي خراب نه کی په باندې اول اورته دا کليسا د تنگ نظر سره دا اورته حلال کړي یی د کلمې راوباسي د پریک کې رسیدې جوړ کې په غو باندې وباتشا غرغر کړي هم بدای مشي هم باغه مشي هم په تاسو سره سي زاي شي نه له دوړ وزن خلاص کړي او یی اخریني پادشاه دي مذهبی ملا مولا په کلمو باندې غرغر کړي امه غو دا خلک راپورته شول او د دي دین په خلاف د مسیحیت په خلاف د دي دینی مشر په خلاف د دي دینی تعبیر او د انجیل په خلاف د دي ټولو په خلاف راپورته شول ځکه نور به دین د دي منګ په ژوند غرض نه لري دین او هغه د دیندارو خلک ته ویل چې کله منګا ضرورت درته کله منګ به د ارزو کلیسا ته د یک شمې پورز تب اپ منګ څه نه راوځي دین دين ته ویل چې دین نه به اقتصادي خراب سره وځي نه په اجتماع کې راbsrauze نه په سیاست کې راbsrauze نه په اخلاق کې راbsrauze نه په نظام حکومتدارۍ کې راbsrauze نه په حلال حرام دي او حرام کې را د نور د من انقلاب کارده د تاسې د ډیر داد منغي دي دغه زیاتره نورم اټ شي نه چې اروپایانو په یو لوی انقلاب کې او په مجموعي شکل باندې دین واخیسته بند کړ دین تېلې چې بس ته او دی کلیسا کونج حلال حرام د من خپل کار دي اکثریت په بنا بان. حکومت جوړاول حکومت رنګاول د دې منغه خپل کار څوګ انتخاباول څوګ عزل کول د دې منغه خپل کار اخلاق کې وشته خوول یو شته بدول د دې خپل کار له الله منه لو نه منل د دې منغه خپل کار که مې تاسو ته ضرورت کړو درځم به کړم آپس باندې راوځي مه چې اروپ بدی نه شو بیا دغه بنی په مختلف شکلوونه کراوتته له چې زیین بیا افراتي شکلوونه کراوت لکه کمونیزم او زیین بیا داس در میانو شکلوونه کراوتته لکهې کولاورزم او زیینې بیا په نورو مختلف او شکون کراوتته چې هغه بیا اوروته انشاءالله په راتمونو که درسونونه ک بیاواو نن به پهې ای باندې بس کوو دغه مختلفه تاریخ شوم د تا خدمت ک عرض کړه چې خلک په اروپه ک لدن نه شو دیې بد و غاړه چې کله یالته بد و غاړه نه بیا د نور دینونه ایبه خپل ځان ارتش ازان تخپل جوړ کړ او بیا چې دوی اسلامي نړیونه ولا نبي مسلمانانو ته ویل چې تاسو هم ترقیق اول غواړی ما کو نه جوړیدل غواړی تاسو خپل دین په پیر شي کس ش مونږ تیر خ فرق ده چې د دي موند دین خود علم مخالف نه ده دي د موند دین خود تحقیق مخالف نه ده دي د موند دین خود مطالعه مخالف نه ده دي د موند دین خود فلکیات او د پیژندلو او د زمکه د خزاینو د استخراج د مخاليف نه ده د موند دین خود تنگ نظرای مخالف ده دي نو کله چې دوی دلته راغله نبی خلکو ته د تلقین ورک شګوري موږ پرمختګ کړو موږ دین پرې کړ دین هم بندي کړا ده جمعهټ کې په نووس بل خپل کلیسا کې تاسو هم کوارې چې ترقې وکوي لې دین نه یو مخزام خلاص کړا یا شاول د کومونیزم طریقه او من شاول د لیبرالیزم او من شاول د هیومنیزم او من شاول د دیموکراسي او من جوړ کړي ځان تخپلم چې څو خوي هغه چې مخخونه یې نه روا نو به اندغه چې روس دوی به مسلمانان هم بلکې انسانان بلکې په ملیونونو انسانان څوږي په وزعي قوانينو ځان پسي تابع کړ څوږي د سیکولاریزم په منلو څو د دیموکراسي په منلو څو د کومونیزم په منلو البته دا قصه ود ده د بی روس ته چې کومونیزم بیا څنګه په دغه ډول حالت کې موجود شو البته د کومونیزم نه مخه کپټالیزم یا سرمایدارانه نظام او سیکولاریزم دا مخه راغلی وو خو د دې دې پاره چې مونږ کومونیزم شروع کړو دا سلسله نه بنیاد دې مونږ نن وې چې دا ټول کې سره شریک ده په دې ځبنن بس او باقی من د کومونیزم را منست کېدل او د لیبرالیزم نه بیا د سیکولاریزم نه بلېدل دا به ورستوي سبحانك اللهم بهنك اشهد ان لا اله الا